Щось перемовившись між собою, чоловік рушив у мій бік, порт'є не приховував свого інтересу. Ми так давно чекали такої можливості вирватися вдвох з дружиною на концерт, і дуже шкода буде, коли ми позбудемось такої нагоди. Усі готелі о цій годині вже зайняті, а винаймати цілий апартамент нам трохи за дорого. Він ледве знітився. Тому чи не погодитесь винайнити його разом і розділити кожному по кімнаті? Можу вам гарантувати, що ми не завдамо вам клопоту. ніяко посміхався чоловік. Не я погодився. Це ж всього-навсього переночувати. А післязавтра вони вийдуть, бо концерт закінчиться, розмірковував я, і зможе зайняти обидві кімнати. Зайшовши в номер, перше, що я зробив, це зателефонував дружині і повідомив про те, що я на місці, і турбуватись нема причин. «Ти щось їв, любий?» спитала вона у відповідь. «Ні, але зараз, збираюсь, це було чесно. Бережи себе, цілую, наче думала про своє». Деколи я вагався, чи варто говорити цілковиту правду, очікуючи на таку прохолодну відповідь дружини. Вона виразно була думками не зі мною, Зрозумів, що з таким самим успіхом я міг би і сказати, що вже повечерів, аби позбавити її турботи про мене. До того ж мені не хотілося її обманювати. Я задавався питанням, де проходить межа здорового глузду, коли кажуть правду і коли мовчать. Мовчать заради спокою іншої людини. Коли варто було би змовчати, коли сказати півправди, аби відповісти на свої питання, доводилося міркувати, застановлятись. На це потрібен був час, вміння, бажання, зрештою. Аби когось відгородити від турботи, потрібно було самому докласти зусиль. Наразі свій спокій я цінував вище, бо досі вмів говорити лишень правду. Щось турбувало мене після сьогоднішньої ночі. Але за всіма клопотами, юнацькою полюцією, перельотами, я геть забув, що мене не покидає якесь дивне відчуття, наче я щось знав і забув. Проголінка посприяє цьому, думалось мені. І я, не розпаковуючи валізи, покинув номер. Проходячи вздовж каналів, з перевеликим задоволенням і відчуттям постійної новизни, розглядав унікальну венеційську архітектуру, яка особливо виразно відчувалася силуетом на фоні вечірнього неба. Всі площі були заставлені збитими з необроблених брусків містками, на яких то тут, то там, замість лавок, сиділа молодь, які використовувались, як трап під час повень, подивляючи таємничі закутки романтичного міста, я забрів доволі далеченько і тільки минаючи невеличкий ресторанчик, яких тут було вдосталь, зрозумів, наскільки. Зголоднів від часу скромного чистування в літаку. Довго не вибирав. Усі ресторанчики славились чудовою кухнею, фірмовими стравами і великим вибором вин. Я замовив кілька шматків розмаїтого сиру, традиційну пасту і, звичайно, біле вино. Поки мали принести вечерю, знасолоди – роздивлявся навколо. Виявилось, що я потрапив до ресторану